ulimwengu wa roho ni sehemu ambao nafsi mbili hukutana pamoja ni kweli kwamba kila nafsi hurudi kwenye ulimwengu wa roho Iladini imetufanya tufikirie zaidi kuhusu mbinggu na peponi na hiyo Nazaria ndio inautufanya tushindwa kufikiri kwamba kuna uwezekano mkubwa nafsi mbili kukutana sehemu moja ambayo ni ulimwengu wa roho katika kuelezea hizo nzima ya ulimwengu wa roho niatumia maeneo kadhaa kama livuandika James Van plaff kwenye kitabu chake kinachofahama kama Adventure of the Soul nitatumia kama mojaapo ya ushahidi wa kisayansi unauzungumzia ulimwengu wa roho ili uweze kuwa na uelewa mpana jinsi ulimwengu wa roho unavyofanya kazi dunia ndani ya dunia walimwengu ndani ya walimwengu kila aliyewahi kusikia neno walimwengu na siogeni. basi katika materializm ulimwengu ndani ya ulimwengu ni ushibitisho kwamba kuna ulimwengu wa roho ulimwengu wa roho a place of divine order ni eneo ambalo nafsi wingia na kutoka kwa muda ote mara nyingi nafsi uingia kwenye ulimwengu wa roho na kupitia dotoni ambapo nambatana na, na nishati. Nafsi na bokuina inaachana na mwili utetema na katika kutetema huko ufanya ile kodi ya ni silver kodi inayoshikilia nafsi na mwili kuachia. Ndipo hapo uelekeo wa nafsi kwenye ulimwengu huweza kutambulika. Hapa ndipo tunasema kuanta mechanism miti. Katika kitabu hicho James Vanipra Bra ameandika mambo mengi wa hiyo tunaweza kuona jinsi gani quantum mechanism inakutana na ufahamu katika zana nzima ya ulimwengu wa roho uzimu na kupata fahamu tena kuchukuliwa na mizimu wachawi majini na kurudishwa tena ni ushibitisho tosha kwamba kuna ulimwengu ndani ya ulimwengu The astral world the astral world au astral plane ni sehemu ambao nafsi huingia wakati na porudi kwenye ulimwengu wa roho ulimwengu huu tunaweza kufananisha na kituo cha mapokezi ambapo kila nafsi inakutana na familia, marafiki wa kipindi cha nyuma ambao nafsi hiyo iliwahi kuhusiana nao. Nafsi inapofika katika ulimwengu huu, hukutana na vitu vizuri sana samani kama nyumba, magari, barabara, miji mizuri, mito ya maji na bahari, bustani nzuri kama ilivyo kwenye ulimwengu wa dunia, yani physical world. Ulimwengu wa astra utengenezwa kwa fikra na kila kitu onekana kwa cha na asiri Mara nyingi nafsi hufika katika ulimwengu huu kwa kutoka njia ya mwili kupitia meditation au astral projection. James Ivanipra anaandika kwamba kila kitu kilichokuwepo, kilichopo sasa au kitakachokuwepo kinatokea kwa wakati mmoja. Hapa mtu husimulia mambo mengi aliyokutana nayo alipokuwa kwenye ulimwengu wa astral. Utasikia mtu nimeona nyumba nzuri au bustani nzuri na kadhalika. Kwa hiyo huyo mtu nafsi yake inakuwa kwenye huo ulimwengu. Ulimwengu halisia uni ulimwengu ambao nafsi huingia itokapo kwenye ulimwengu wa astra. ni ulimwengu wa fikra nafsi kifika hapa inakuwa kwenye ulimwengu wa fikra ulimwengu huu utetema zaidi kuliko ulimwengu wa astra. kwa hiyo nafsi iliyopo kulimwengu huu inakuwa na uwezo mkubwa sana wa fahamu hivyo fikra zenye mawazo chanya nafsi yake inakuwa kwenye ulimwengu asili ulimwengu huu una na nafsi zenye akili timamu yani akili safi mawazo mazuri yalionja upendo wa haiaju as a brief history of the Dead by Kevin Brockman Muandisha no kwamba katika imani ya makabila ya Kiafrika watu wamegawanyika katika sehemu kuu tatu binada muasasa, sasa binada m nabinada na binada mwaliokufa kwa hiyo hakuna ukomuwakili nafsi naweza kufanya au jinsi navweeza kugawa ufahamu wake kwa hiyo nafsi haiendeshsha na mitazamu yetu ya nafsi au muda Olimwengu wa mbinguni Kuhu ni ulimwengu wa roho ambao nafsi inakuwa na uwezo mkubwa wa kiroho na imani mara zote nafsi zilizopo katika ulimwengu huu zimejitofautisha kabisa na nafsi nyingine zote ulimwengu huu ni ulimwengu wa roho wa malaika hapa ndipo zilipo nafsi za mitume na malaika wote zipo hapo Kwa hiu hata Yesu Muhammad na wapo katika ulimwengu huu na hakuna tena kutokuepo na mbingo au hukumu katika ulimwengu huu nafsi zilizopo katika ulimwengu huu hazina uchoyo ubinafsi Zinabariki na zina upendo safi. James Ivanebra ameandika hivi, viumbe katika limwengu wa mbingu kutambua kwa kiwango fulani kwamba wao ni kitu kimoja na roho, na ingawa wamefikia njia upendo, bado anabadilika na wapo tayari kutoa msaada kwa wote wanauliza. Kwa hiyo nafi ambazo hupatikana katika limwengu huu wa roho. Usikiliza na kubariki maombi ya watu bila baguzi wowote, bila kuangalia rangi, kabila, ama lini.